Capitolul 2422 Extazul din tipul noviceatului său. Textul pe care îl găsim în Cateheza 16, 78 107 care relatează vederea unui tânăr frate de mănăstire, se constituie în a doua descriere statică pe care o vom analiza aici. Sfântul Simeon anonimizează iarăși propria sa experiență avută la 28 de ani ca novice la studion, Pânând-o pe seama unui tânăr, Nichita o va descrie în viața 19 ca pe cel de al treilea extază al său. Confesiunea începe cu obiceiul tânărului de a se ruga. El împlinește porunca Sfântului Său stareți de a se ruga cu rugăciunea Sfinte Dumnezeule. Rândurile 78-79 Împlinirea poruncii de a se ruga e răsplătită imediat de către Dumnezeu, pentru că tânărul Simeon a fost mișcat spre lacrim și spre dor dumnezeesc fab care au adus o bucurie, o haran și o plăcere idonin interioare imense. Anticamera vederii este iarăși rugăciunea, însă de această dată rugăciunea este împreunată cu o stare de bucurie, de având duovnicer și de încredere în Dumnezeu, adică e animat de o simțire rezultată din atmosfera pocăinței pe care o găsim în extazul analizat anterior. Se vede sporirea tânărului novice în această descriere. Tânărul, fiind cu fața la pământ într-o stare de adorare a treimii, este invadat iarăși de lumina divină. Introdusă de verbul idu, care exprimă în acest caz surpriza imensă neprevăzutului ecstatic, confesiunea simeoniană ne relatează mai întâi despre ofos poli, multă lumină, care strălucește mintea lui, luându-i mintea pe de a la ea, împreună cu Sufletul. Această lumină dumnezeiască strălucește peste el ca și în prima descriere. Simeon folosește pe epilamsan, adică aceeași formulă ca și prima dată, arătând că lumina care strălucește peste el această imensă lumină divină a fost văzută de mintea lui și vederea ea pironi mintea și Sufletul său în contemplarea ei. Folosirea verbului la într-un asemenea context cu sensul de răpire, acaparare, luare este strategic pentru Simeon. Insinuarea în textul acestui vreține să precizeze faptul că sufletul pregătit prin dor și iubire de Dumnezeu nu opune rezistență luminii divine. La vederea ei, ci din potrivă, este acaparat cu totul de prezența ei atunci când i se descopere de către Dumnezeu. O discurție fals-duhovnicească, mai bine zis, intelectualist teologică a raportului dintre har și libertate în cadrul extazului se desfințează de la sine în teologia simeoniană. Cel care așteaptă cu dor mila lui Dumnezeu, adică vederea sa, nu gândește în termenii echității ai contravalorii prezenței lui Dumnezeu în viața lui, ci condescendența divină ca lumină e primită cu o deschidere impresionantă, ființială de către propriei persoană. Lumina nu violentează libertatea lui Simeon, ci îi garantează autenticitatea exprimării ființiale, iar receptarea luminii în ființa sa e mai mult decât și-ar fi putut închipui vreodată Simeon, că înseamnă milă divină. Lumina se descoperă nu unei minți raționaliste, atee sau gnostice, care preferă un Dumnezeu construit de computerul minții sau lipsa oricărei ființe creatoare, ci unei minți pline de dor, de așteptarea celui iubit. Simeon confirmă întru totul această direcție de gândire, fiindcă spune el, neașteptatul minunii m a umplut de uimire și m-a făcut să fiu ca într-un extaz. Vederea nu l-a umplut de neorânduială pe Simeon, ci de uimire, de suprema admirație pe care o poate atinge ființa umană. Că lumina a fost receptată ca o minune este o evidență în opera Sfântului Simeon. Din teologia simeoniană rezultă, în mod expres, faptul că nu a existat o minune mai mare în viața lui decât vederea slavei dumnezești. Extasisul a fost real pentru Simeon, particula os din fraza redată anterior nu are la Simeon caracter dubitativ, credem noi, ce mai degrabă el pune prin intermediul ei semnul egal între vedere și extaz. Vederea luminii pe care le trăit-o este un extaz, este o ieșire din sine, adică această stare, evocată mai sus în alți termeni, când sufletul este acaparat de vederea luminii Sfintei trăimii. Tânărul Simeon uită locul unde era și cine era, acăpararea lui de lumină și această uitare, uitare reală de care vorbește ei, sunt amănunte post-extatice. Când a ieșit din extaz, a regăsit strigând, Doamne, miluiește strigarea, Sublinind, după potrivă bucuria sa imensă, dar și uimirea lui. rândul 88 încheie relatarea propriu-zisă propriu extazului. Până la rândul 107 avem o elaborare teologică a realității sale și mai ales a consecinților cu care s-a soldat extazul. Simeon spune că tânărul vorbea cu lumina, folosind auristul prosomilisa, el ne indică faptul că nu asculta pasiv ceea ce îi spunea lumina sau îi se spunea de lumina divină, ci că el conversa cu lumina, avea o atitudine personală față de lumină pe care o simțea ca pe iradiere personală a dumnezeirii. Atitudinea personalistă a lui Simeon față de lumină se, se vede din aceea că o desemnează ca fiind știutoarea faptului că ei conversează. În această situație, forma de perfect iden din rândul 92 tradusă prin a cunoaștea ști de către noi indică înțelegerea, discuția reciprocă dintre Dumnezeu trăimic care își dezvăluie zlava sacopleșitoare și Simeon. Însă Simeon acceptă și semnificația directă a lui Ida, Oida, după cum am văzut, deoarece el vorbește de o vederea noastră de către Dumnezeu prin lumină, ca și de o vedere a Lui de către noi prin intermediul luminii. În lumină Simeon a conversat cu Dumnezeu, dar L-a și văzut pe Dumnezeu. A conversat cu Cel pe care L-a văzut. Vederea luminii a risipit ceața și cugetul pământesc din Sfântul Său, a îndepărtat povara sufletului și a făcut ca trupul său să devină deodată viguros, dezbrăcând veșmântul stricăciunii. Simeon a fost invadat de o bucurie imensă, de o simțire a minții și de o dulceață dumnezeiască, pe care nu le putea dobândi numai de la rugăciunea fără vedere dumnezească. De fapt, acesta e și mesajul pe care vrea să-l inducă ascultătorilor și cititorilor săi că vederea extatică produce o cunoaștere dumnezeiască și are reacții uluitoare la nivel holistic în omul și nu e doar un eveniment pasager care se poate uita ușor de către el. El trăiește post-extatic o libertate interioară uimitoare, uită silogistica pe care ce impune viața în lume și uită și de moarte, de faptul că e un om muritor, pentru că toate simțirile minții și ale sufletului s-au lipit numai monin de acea negrită bucuria luminii. Toate aceste evidențe ne arată că vederea nu e o tulburare psihică, nici o paralizie a conștiinței, nu e o presiune nedorită și inconfortantă a lui Dumnezeu în ființa noastră, ci întâlnire la un nivel adân personal lui Dumnezeu cu omul credincios și intrarea în comuniune prin slava sa cu sfânta treime. 2.4.2.3 Confesiunea extatică și comentariul, comentariul validator. În discursul cincietic avem o mostră tipic simeoniană de mărturisire tranșantă a experienței domnicești personale, dublată de o validare teologică riguroasă, care nu are niciun defect de logică sau de încopciere la tradiția mistică a bisericii. În 5251-354 Sfântul Simon face o apologie fulminantă a vederii dumnezeiești și experienții teologice directe, prezentând teologia ca pe o consecință a vederii extatice. Simeon începe explicațiile experiențiale pe care dorim să le comentăm aici de la sintagma tradițională Lumina cunoștinței fost Gnoseos El spune auditorului său că la auzul acestei sintagme nu trebuie să înțelegem că putem avea o cunoaștere teologică reală fără vederea luminii divine Nu cunoștința e cea care produce lumina, atenționează Simeon ci lumina, lumina dumnezeiască, produce noi cunoștința Cnosisul, gnoza, cunoașterea sau cunoștința, așa cum traducem noi lunga lunca paradigmă uzanța liturgică, nu are la Simeon decât fundament extatic. Cunoașterea extatică este pentru ea adevărata cunoaștere, cunoașterea ființială ontologică în care suntem amprentați de slava lui Dumnezeu. Cunoașterea prin acumulare de date, cunoașterea ca experiență multilaterală se subsumează pentru el cunoașterii ca vedere. Cea care dă tonul în relațiile sale cu ascultătorii săi sau cu superiorii săi ierarhice este experiența extatică. aceasta fiind promotarea de drept a teologiei sale. Fără vederea extatică nu putem cunoaște mod real pe Dumnezeu, meu repet acest lucru de fiecare dată, enervând masiv pe cei care nu aveau habar de o asemenea experiență. În textul la care ne referim, el spune, nu poate cunoaște cineva pe Dumnezeu decât numai prin vederea luminii, tis Teorias, care țășnește din ea. Spărând asta, Simeon sublinea relația sa cu Dumnezeu viu, cu Dumnezeu care nu e o antichitate a bisericii, conservată bine de teologii sau un fals impecabil acoperit de logii, pentru ca să nu se află în actualitatea și inoperabilitatea lui. Simeon dă mărturie despre o experiență copreșitoare a realității Creatorului, Cerului și al Pământului și afirmă faptul că relația sa cu Dumnezeu una cât se poate de comună, de cotidiană și niciun caz nu e o relație ocazionată doar de vreo sărbătoare sau datină sau de postura sa de preot al bisericii. Dumnezeul de care vorbește Simeon e viu e singurul Dumnezeu și El ne iradiază cu slava sa care ne aduce cunoașterea Lui. Aducând în fața auditorului său paradigma martorului acelui care poate să dea o mărturie despre un om sau o cetate numai dacă le-a văzut, Simeon concluzionează, tot așa nimeni nu va putea vorbi despre Ierusalimul cel de sus și despre Dumnezeu cel nevăzut care locuiește întru el, despre zlava cea neapropiat a feței lui și despre lucrarea și puterea Sfântului său Duh, de despre, deci despre lumină, dacă el mai întâi nu vede lumina cu ochii sufletului său și dacă nu cunoaște cu acrivie luminările și lucrările ei ale luminii dumnezești în el însuși. Silogismul simeonian este irefutabil la nivel practic și contemplativ. Poți să cunoști să vorbești despre ceva anume, numai dacă experiența acelui fapt. Nu putem cunoaște ceea ce nu știm nici de cum. Dacă lumina lui Dumnezeu este văzută de ochii inimii noastre, dacă vedem lumina în curăție inimii și avem luminări curente ale Duhului legate de diferite probleme ale vieții cotidiene, atunci nu e nicio mare greutate să dăm mărturie despre ele. Simeon vorbea foarte deschis despre experiențele sale extatice pentru că ele erau comune pentru el, făceau parte din ritmul zilnic al vieții lui și nu erau probleme teologice tabu. Dacă în cazul cunoașterii ca revelare personală a luminii poți să o cunoști dacă Dumnezeu ți-o dăruie în viața ta, Simeon spune că și citit unei cărți sfinte în auzul unui om înduhovnicit nu este o scanare de suprafață a informației lecturate, Ce lectura a sa e o continuă revelare dumnezească de sensuri. Și începe aici un citat în pagina 94 a tezei noastre, chiar și atunci când aude prin intermediul Dumnezeu și Scripturii grăini pe cei care au văzut pe Dumnezeu, omul duhovnicesc este învățat, didaschete, despre acelea numai mona prin Duhul Sfânt, numai prin Harul Duhului Sfânt. Cunoașterea prin lumină se împreună în omul duhovnicesc cu cea prin luminare Dumnezească deci cunoașterea extatică se împreună se conexează cu e, luminarea dumnezeiască curentă vis-a-vis -vis de diverse lucruri din viața noastră să facem una sau alta sau cum înțelegem un anumit text al Scripturii sau cum trebuie să procedăm într-o anume situație Harul Sfântului Duh este cel care ni le revelează pe amândouă, ele sunt manifestări de grad ale Duhului, adică în grade diferite ale aceleiași manifestării ale Harului Dumnezeu și nu de esență. Adică același Har ne dă vedere ecstatică cât și luminarea dumnezească asupra unui text sau unui supra, asupra unui context existențial. După cum a spus mai sus Sfântul Simeon, tot ceea ce noi numim ca fiind ale Lui Dumnezeu, e de fapt o referire la lumina dumnezească, la vederea, simțirea ei, intrarea ei în viața noastră. Simeon continuă cu paradigma probei a experienței nemijocite. adică dacă ai o experiență, poți să vorbești despre ea. Nu ai, nu vorbești, ceea ce este cel mai natural și mai logic cu putință. Simpla citirea textelor texturilor Scripturii referitoare la vedere nu înseamnă experiența a vederii, Oricât de banale ar părea explicațiile sale de pline de truiz pentru un om domnicesc, Simeon merge pe o silogistică joasă, adică pe o explicație pentru toată lumea, ca să explice experiențele sale extatice. Vederea lui Dumnezeu înseamnă să vezi lumina. Ca să cunoști pe Dumnezeu, nu ai altceva de văzut iradin de el decât lumina sa. Nu mai există altceva de văzut la Dumnezeu decât lumina sa. Nu poți să vezi ființa lui Dumnezeu și nici nu poți să Vezi persoanele dumnezeiești în esența lor ce iradiera slavei sale este vederea lui Dumnezeu. Dacă am văzut lumina, atunci în acea clipă am primit prima cunoștință, spune Sfântul Simeon, că Dumnezeu există, că noștis proti Prima cunoștință, prima luare de contact cu existența Lui Dumnezeu, că una este să crezi în Dumnezeu, cum spune și Sfântul Simeon, și alta este să ai experiența concretă la nivel extatic a existenței Lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu pe mărturia Bisericii are nevoie de întâlnirea reală cu Dumnezeu prin vederea slavei sale, prin simțirea lui Dumnezeu în Sfintele Taine, în rugăciune Bisericii, în viața Bisericii. Dacă am cunoscut că Dumnezeu există din ceea ce am citit despre El și am crezut că El există, vederea luminii îi demonstrează în mod personal celui credincios cum arată Dumnezeu care există, care este din totdeauna și pentru totdeauna, adică care e veșnic. Începând cu rândul 287, Simeon remărturisește extazul din anii noviciatului său pe care l-am analizat în secțiunea anterioară a cărții noastre. Numai că aici Simeon nu mai optează pentru o realitate, pentru o relatare simplă a unor ci amintește detaliile care se cer interpretate teologic. Confesiunea reluată aici are un preambul constituit din aluzii la realitatea experienței extatice. Dumnezeu care s-a revelat lui Simeon este auraton, este nevăzut nevăzut după ființa lui. Însă cel care îl vede pe cel nevăzut are o descoperire, vede o lumină, vede lumina dumnezească. Starea de vedere conține în ea starea de minunare, de uimire a celui ce vede, care este extazul. Vederea luminii nu indică în primă fază și cunoașterea celui care ți s-a arătat. Simeon precizează că nu poți să-l întrebi pe ce ți se descoperă în lumină cine este atâta timp când nici nu îl poți privi, nici nu poți să-i cuprinzi măreția. Vedem cu alte cuvinte slava cuiva, nu slava a ceva. Teologia ecstatică simeon, simeoniană este personalistă pentru că ne indică o relație cu cineva, cu majusculă prin intermediul slavei sale, și nu o relație cu o slavă impersonală, cu o fantomatică și depersonalizantă realitate holistică. Spune Simeon că cel care vede știe că olostis este un ofanis pro prosopu, aftu. Tot ceea ce s-a arătat, dezvăluit în fața lui, este alcuiva. Aftu, cuiva. Slava e a cuiva, Dumnezeului Trăimic. Repovestind de din Cateheza 16, Simeon, Simeon de lumine apelativul de. Grichis, de dulce lumina este dulce sufletului și trupului care o văd în, în, în, în extaz el dublează lingvistică caracteristică a luminii de a fi resimțită ca dulce sublinind acest lucru pentru a arăta modul personal în care a receptat lumina în ființa lui lumina nu l-a umplut de frică nu l-a ars nu l-a adus în pragul nebuniei ci din potrivă la umplut de o dulceață dumnezească inexprimabilă. Lumina a venit într-o inimă plină de dor pentru Dumnezeu și a fost simțită ca dulceață, ca dulceață în termenii în care simte o inimă curățită de patimi această dulceață, deci nu în termenii ai dulceață a dulceții care o produc care o produc fructele. Ceea aici este vorba despre dulceața Duhovnicească, tocmai de aceea pe care o simte un suflet curat, tocmai de aceea avem în acatistele noastre și rugăciunile noastre Dulce Isuse. Tot așa ca o exprimare a bucuriei și a simțirii Dumnezești pe care o aduce intimitatea cu, cu Hristos. Numai cineva care îl iubește cu adevărat simte în curăția inimii lui prin vedere extatică, prin împărtășirea cu Hristos, prin citirea e, e, Sfintelor Evanghelii și astei Scripturii dulceața lui Hristos. Dulceața lui Hristos se experiază de către cei care îl iubesc cu adevărat pe el, pe el cu inimă curată. Dulceața, glichian și dorul topon, pardon, poton deci, grechia, îndulceața și dorul, poton, sunt urmările extatice evidențiate de Simeon cu această ocazie. Lacrimile fierbin și multe vin de la sine ca o continuare a celor două, adulceții, dulceții Dumnezeu e simțite aposte și a dorului de Dumnezeu, dorul de a, de a vrea din nou să-L vezi pe Dumnezeu e, în slava sa și lacrimile fierbinți și multe vin din curăția inimii pe care o produce noi vederea slavei sale. În acest context apare imaginea casei care dispare și odată cu ea și lumea întreagă, în moment în care extazul e prezentat ca o singurătate în doi, extrem de adâncă El și Dumnezeu stau față în față, adică a dispărut lumea și ridicat la vederea lui Dumnezeu din veșnicie, cel care este văzător de Dumnezeu, în de Dumnezeu să-L vadă într-o sa, stă în unire, în singurătate iubitoare, paradoxală, Dumnezeu și omul stau în, în, în vedere, în iubire, în îmbrățișare reciprocă, bineînțeles, toți sunt termeni umani în care descriem un lucru care depășește limitele înțelegerii obișnuite. După ce își manifestă în fața Părintelui său, a Sfântului Simeon Evlaviosu, nedumerirea referitoare la prezența trupului său în timpul extazului, adică dacă a văzut în trup fiind sau în afară de trup, de trup așa cum se minuna și Dumnezeu cu Pavel Apostolul, Simeon ne indică interioritatea sa, ce simțea el, o bucurie negrăită, iubire și dor mulți și râuri de lacrimi, de fericire, îi curgeau din ochi. Părintele îi răspunde, Sfântul Simeon Vlavios, Părintele său duhovnicesc, îi răspunde că lumina e cea care ne curățește pe noi. Până când ne face de și în această stare putem căpătăm, avem îndrăzneala de a-L întreba pe Cel ce ni se arată cine este și El ne va răspunde că este Dumnezeu, Creatorul nostru. Creșterea în cunoaștere înseamnă pentru Simeon creșterea în vederea și înțelegerea luminii dumnezeiești. În cunoaștere Dumnezeu se înaintează încet, dar constant. Simeon spune că noi înaintăm catoligon, câte puțin în fiecare zi în cererea lui Dumnezeu și asta este creșterea duhovnicească normală cea care în care se vede o coerență. Crește în cunoaștere teologică în experiera harului Dumnezeu și a vederii Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă uh, intrarea noastră cât mai deplină, în biserică, înțelegerea noastră conștientă uh, a, a rolului și a dimensiunii noastre de uh, ființe bisericești de Mădulare ale lui Hristos, în termenii, în termeni, Paulini. Vederea lui Dumnezeu înseamnă cunoașterea sa autentică, iar cunoașterea lui înseamnă să știi care e voia lui cu noi. Vederea asta în conexiune internă cu cunoașterea în cadrul teologiei Simeoniene, iar cunoașterea sa se manifestă ca înțelegere personală a ta, a to, aftu, aghiu a Sfintei Lui Voințe, înțelegerea personală a voii Lui Dumnezeu cu noi. Comuniunea cu Dumnezeu pe care ne procură vederea zlavei sale îndră să simțim cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să vorbim, cum trebuie să ne manifestăm în fața Lui Dumnezeu și a oamenilor. Această comuniune cu El nu ne mai face să presupunem cum să acționăm, ci suntem încunoștințați interior de lumină, ce să spunem spre slava Lui Dumnezeu. Teologia zlave este cea care ne dă adevărata dimensiune morală a vieții dovnicești, pentru că fapta bună într-o conștiență, fapta bună căreia îi vedem urmările în ființa noastră, că ce face fapta bună noi, îi le conștientizăm în mod personal să e făcut atunci când vedem lumina că simțim halul lui Dumnezeu în noi. și meu nu trește dileme morale active, congestionante, adică câte fapte să fac, câte metanii să fac mă mântuiesc dacă trăiesc într-o mănăstire sau alta, nu avea astfel de probleme, pentru că Dumnezeu Simeon vedea faptele bune, numai e, și viața ascetică, numai ca o păstrare în noi a dragostei de Dumnezeu, ca o, ca o e, e, însuflețire din amizarea dragostei pentru Dumnezeu, care ne duce la vedere extatică și că faptele bune și viața noastră ascetică sunt cele care păstrează integritatea, sinceritatea, curateția, curăția sentimentelor noastre pentru Dumnezeu. Deci că asceza ne păstrează la temperaturi înalte duhovnicești. Asta este ideea și nu, nu căuta asceza pentru asceză, nu vedea sfârșitul vieții bisericești în a face metanii rugăciuni. Ci ele erau căi către vederea lui Dumnezeu, tocmai de aceea nu avea dileme morale active congestionante <coughs> cum au mulți dintre noi care confundă ce trebuie să facă cu scopul unde, cu, cu unde trebuie să ajungă unde trebuie să, ajungă, să ajungem este vederea lui Dumnezeu dacă nu ajungem acolo, degeaba facem citirii, post, postim, ne rugăm dacă Dumnezeu nu ne răspunde în viața, în viața noastră, dacă nu ne luminează spre a înțelege un anumit verset, o anumită taină, anumită profunzime a teologiei, a vieții biserici, Viața morală este o punte către, către experiențele mistice, și nu ne e, oprim numai la viața în curăție, în post rugăciune. Nu acesta este, nu acestea sunt, sunt capătul vieții ortodoxe, ci capătul vieții ortodoxe e vederea și trăirea în intimitatea lui Dumnezeu, în simțirea slavei sale. Cunoașterea ca vedere ca vedere extatică și cea ca luminare dumnezeiască asupra diverselor lucruri. Că la urma urmei noi mergem la duhovnici sau considerăm mari duhovnici pe unii dintre duhovnici, deși toți nu fac altceva decât să ne, cu, să ne dea cuvântarea de iertare de păcate ca duhovnici, dar când mulți spun mari duhovnici se referă de fapt la faptul că sunt părinți duhovnicești. Dumnezeu, în cadrul Sfintei Spovedanii, preotul ascultă păcatele și le iartă, sau Hristos le iartă prin mâna sa și prin preoția lucrătoare pe care i-a dat-o preotului. Mai mult decât atât, nu poți să faci pentru cineva. Însă, în cadrul, în cadrul Sfintei Spovedanii, dacă preotul este un om duhovnicit, este un văzător de Dumnezeu, un cunoscător al multor taine, poate să dea, să dea multe dezlegări, să vadă păcatele omului, să-i spună ce să facă, cum să facă, să devină și el un om luminat de Dumnezeu. E, asta este rolul părintelui duhovnicesc, adică relația pe care o avea Sfântul Simeon, nou teologul Sfântul Simeon Flaviosul în care îl învăța cum să se despătimească, cum să înțeleagă o anumită... cum să-și înțeleagă experiențele extrație, dacă sunt de la Dumnezeu, dacă nu sunt, cum să înțeleagă anumite, anumite lucruri, adică care e semnificația teologică a rugăciunii, a metanii, a postului, ce trebuie să înțeleagă dincolo de faptele... de faptele acestea văzute trăite de către noi ce trebuie să aștepte care sunt consecințele faptelor lui ascetice și asta este măreția ortodoxiei în asta constă măreția ortodoxiei că dacă ești un, un trăitor adevărat al ortodoxiei ca preot sau ca mirean și cunoști aceste lucruri din intimitatea ta cu Dumnezeu, poți să-i ajungi și pe alții să își vadă lungul nasului, să-și vadă păcatele și să facă ceva concret în, pentru curățirea lor de patin și pentru luminarea lor dumnezească în ce privește teologia, viața liturgică, viața canonică, viața dogmatică și mai departe. Cunoașterea ca vedere și cea ca luminare dumnezească ne despovărează de ceea ce pare dilematic, obscur, în viața duhovnicească. Înaintarea și ajungerea în familiaritatea cu Dumnezeu este pentru Simeon o cunoaștere a ceea ce face Dumnezeu noi, care este identic, subliniază el, cu ceea ce a făcut și va face Dumnezeu cu toți sfinții. Simeon nu vorbește decât de o singură modalitate de a intra în comunia cu Dumnezeu, și anume de viața de sfințenie. Sfințenie este scopul vieții ortodoxe care se traduce ca o viață în care înaintăm mereu, continuu, clipă de clipă, în vederea luminii și în luminări, Dumnezeu și contemplări duhovnicești. Așadar, pentru că tocmai această latură tainică a relației cu Dumnezeu înseamnă viață duncească și, în definitiv, cunoaștere teologică, Simeon vede relația noastră cu Dumnezeu, ne Sfântă cu Dumnezeu, că avându-și fundamentul însăși inițierea, pe care însuși Dumnezeu nu o face despre sine, despre sine în vedere extatică. Simeon dezbate intens acest adevăr capital despre mântuirea personală, arătând că adevărata cunoaștere despre Dumnezeu nu o primim prin munca noastră, prin eforturile foarte trunice pe care le depunem, ci cunoașterea lui e un dar Dumnezeesc. este un dar primit în curăția inimii și el e revelarea personală a luminii Dumnezești a trăimii. Deci că în concluzie, în consecință, teologia nu e, se dobândește din cărți, ci teologia se coboară de la Dumnezeu în inima noastră ca vedere extatică, ca înțelegere duhovnicească, contemplare a înțelesului, a rațiunilor lucrurilor, a teologice, a rațiunilor. Profunde ale vieții, ale faptului, ceea ce se petrece în istorie cu noi, în, în mod activ, în mod mântuitor, și că teologia, deci, este e o harismă, este o a, mare minune în viața, în viața fiecărui om credincios și a vieții bisericii. Noi începem să primim cunoașterea sa încă din această viață, dar primirea deplină a vederii sale e rezervată vieții veșnice. Însă dacă nu cunoaștem că suntem Fii lui Dumnezeu din prezența Duhului Sfânt în noi, spune Simeon, atunci nu ne vom face asemenea lui Dumnezeu, pentru că El nu este întru noi. 2, 4, 3, extazele simeoniene din viața scrisă de Sfântul Nichita. Sfântul Nichita, Sithatul, Sfântul Sfânt ucenicul Sfântului Simeon, noul teolog în descrierea vieții Sfântului Simeon părintele său Sfântul Nichita Stithatul punctează mai multe extazele acesteia, primul fiind cel din 1 cu 5 1 este capitolul din viața, din viața Sfântului Simeon scris de Sfântul Nichita și 5 e subsecvența cărții critice pe care am folosit-o de fapt am folosit trei ediții și e, la 1 cu 5 deci avem primul extaz descris de Sfântul Nichita după cum am spus într-o secțiune anterioară primul extaz simeonian este recunoscut de Nichita ca fiind cel de dinaintea venirii Sfântului Simeon la studion studionul mănăstirea unde se va închinovia după ce l-a întâlnit pe Sfântul Simeon Evlaviosul Deschirea ecstatică de la 1 cu 5 începe cu amănuntul că Simeon era la rugăciune pe timp de noapte și era unit cu prima minte, ca o noi cataro, minte curată, prima minte fiind Dumnezeu și el, era o minte curată, unită cu prima minte, prima minte existentă cu Dumnezeu nostru. Nichita pune accentul pe raționalitatea domnicească a omului care se roagă, care i-a de curăția minții și pe relația lui cu Dumnezeu care rațiune primă, ca izvor al oricărei gândiri curate. Vederea ecstatică este integrată tot în contextul rugăciunii particulare prelungite a Sfântului Simeon. Era o rugăciune de noapte unde Simeon vede deodată o lumină de sus, strălucind peste el o lumină neamestecată, ilicrines, venind din cer, imensă, apleton, apleton care a umplut totul de lumină și curăție ca și cum ar fi venit ziua a făcut din noaptea lui zi zi extatică zi plină de lumina lui Dumnezeu de aceea găsim expresia scripturală și care a intrat și în tradiție cu ziua cea neînsărată, veșnicie este zi înserată, iar în e, extaz nu avem parte decât de puțină vedere a acestei zine înserate zi care nu mai înoptează care nu se mai termină a împărățirii Dumnezeu a veșniciei Lumina și curăția sunt cele două realități pregnante ale descrierii nichitiene și lumina Dumnezească este prezentată ca fundament al curăției minții Sfântului Simeon Lui Simeon care sta în lumină spune Nichita îi se părea că nu mai vede casa și chiria în care se ruga pentru că aceste două nu se mai zăreau, nu le mai vedea el, iar el era arpagenta în to aeri, răpit în văzduh, uitând de trupul său. În 159 cu 10, Nikita recunoaște că i-eră ceea ce a auzit de la Simeon și ceea ce a scris și Simeon despre această vedere tradiția orală și cea scrisă se îmbină în viața scrisă de Nichita și este modul viu, coerent, în care ni s-a transmis tradiția sfântă și multilaterală a bisericii, multilaterală pentru că tradiția bisericii conține e, vieți de sfinți, cărțile sfinților, e, diverse descriere ale, marti, ale, ale martirajelor sfinților, diverse inscripții, canoanele, dogmele, slujbele bisericii și mai departe. De aceea, tradiția este multilaterală, este dezvoltată pe multe paliere și conține deși tratat teologic și imnografie și icoane și trupurile sințiu Sfântului, o maște fabar parte tot din tradiția Sfântă a bisericii, toate mărturile istorice Liturgice despre sfinți, despre viața bisericii, toate fac parte din tradiția bisericii, pentru că sunt mărturile lui Dumnezeu cu oamenii, ale vieții lui Dumnezeu cu oamenii, cum în 2000 de ani de creștinism, biserica creștină a, a ființat în Dumnezeu, cum a trăit în Dumnezeu, și mărturile acestea, toate mărturile despre Sfințenii a Bisericii, dar și despre derapajele Bisericii fac parte tot din tradiția Sfântă a Bisericii, pentru că, așa cum găsim prin paterice, prin descrierile vieților Sfinților, acolo sunt și modurile în care Sfinții Părinți au luptat împotriva ereticilor și cărțile scrise împotriva ereticilor, ereziile dezbătute, negate, puse la punct de către sfinți și amendate în sinoade de sau sinua de locale, au în canoane diverse alte acte, monumente ale tradiției bisericii. Toate acestea reprezintă reprezintă modul viu în care Sfânta Biserică a eliminat din cadrul ei tot ceea ce a însemnat negativism, minciună și falsificarea dreptei credințe. Și toate aceste cărți scrise împotriva ereticilor fa parte tot din trăiețe Biserici pentru că reprezintă adevărul împotriva neadevărulor de diverse facturi. Vederea, spune Nichita, a fost receptată de Simeon ca o străină enormitate, toxenu tu terastiu. Terastiu. Ca experiență colosală pentru că nu mai trăise astfel de descoperiri apocalipseon. Dacă Nghita recunoaște că acesta e primul extaz simeonian, în aceeași noapte Nghita spune că Simona a o altă vedere Dumnezească distinctă de extaz, dar în prelungirea lui, pentru că era într-o lucrare a luminii, în care l-a văzut pe Sfântul Simone Vlaviosu. L-a văzut pe Sfântul Simone Vlaviosu, care era viu, treia, încă, l-a văzut în extaz, în mod extatic. În această a doua vedere, dos. Simeon vede un nor prea luminos, fără formă și fără întrerupere, prinde slava negrita lui Dumnezeu care venea din înaltul cerului. Astfel, Nefeli, norul și Doxa, slava, cele două reprezentări extatice clasice ale experienței dovnicești, revin și la nichida și punctează realitățile extatice ale Sfântului Simeon. Din acestea se observă că Sfântul se dovește un ucenic fidel al Sfântului Simeon, noul teolog, până și în cele mai mici amănunte, adică până și în amănuntele ce se privește lexicul Sfântului Simeon, Sfântul Nichita fiind un ucenic fidel în ceea ce privește detaliile, atenția la detaliile a modului cum scrii despre lucrurile Dumnezeu despre experiențele mistice. Vorbind despre arătarea Sfântului Simeon o Lumină, despre vederea Sfântului Simeon Evlaviosul Lumină, Nichita folosește substantivul orama, vedere, vedenie. Simeon, părintele s A avut o tu frictu oramatos, o vedenie înfricoșătoare, în care și-a văzut părintele lui pe Sfânt Simeon Evlaviosul. <coughs> La sfârșitul primului capitol al vieții, în 1 cu 9, Nicheta prezintă al doilea extazie meonian, fără ca editorii moderne ai textului să includă în subtitul acest lucru și de aici încolo numărarea extazelor este distorsionată în ediția critică a vieții Sfântului Nicheta în sunt lui Simeon scrisă-sul înichita. În spre Constantinopol, plâncând, plângând și jelind, fiind de de unul singur, Simeon era a treia vedere dumnezească. dacă o considerăm pe prima de Sfântului Nichită ca fiind două vederi în mijlocul munților. Aici, mergând pe drum de munte, dintr-o dată harul Duhului de sus l-a pe cel drept, pe Sfântul Simeon, ca un foc, ca o dinioară pe Pavel, conform faptelor apostol cu 3, 22 cu 6, extazul Sfântului Pavel, pe Damas, pe drumul spre Damas și l-a umplut întreg de bucurie și de dulceață negrită, crescându-i sa, crescându-i dragostea de Dumnezeu și credința în Părintele Său duhovnicesc. Enichita nu vrea să facă din cel de-al treilea Simeonian simeonian pe care descriu alte descoperiri în drumul spre Damasc, adică o mostră de secvențialitate identică cu extazul lui Pavel cel prezint de extazul în forma în care s-a petrecut s-a petrecut în viața Sfântului Simeon alăturarea extazului Simeon în de cel Paulin nu ține decât de amănuntul mergerii spre un oraș principal, de faptul că petreci se petrece pe când mistic era pe cale și de acela că lumina l-a învăluit deodată. Însă cele două extaze nu sunt identice în, în esența lor și nici Dumnezeu nu a dorit acela lucru când le-a le dăruit celor doi dacă în cazul lui Pavel, extazul a fost o întâlnire convertitoare cu Domnul Său, în cazul lui Simeon, extazul de pe cale, din munți, a avut rolul de a crește dragostea lui Simeon de Dumnezeu și de Părintele Său duovnicesc de Sfântul Simeon Evlaviosul. Trebuie să vedem în această descriere extatică asumdichita rolul hotărător pe care îl are extazul în creșterea noastră duovnicească. Extazul și Părintele duovnicesc, adică directa călăuzirea lui Dumnezeu, și directa călăuzirea Părintelui, a mentului Iisus Domnicesc, se îmbină în mod dumnezeiesc în formarea lui Simeon. Simeon are nevoie de certitudini divină umane pentru a crește în Hristos, de revelații dumnezești, dar și de exemplu personal harismatic al Părintelui Domnicesc. El e condus de către Duhul prin Lumina Dumnezească, dar și de Părintele Domnicesc prin același Duh care locuiește în el dacă în cele două extaze anterioare avem norul și slava, în al treilea avem parte de imaginea focului, al lui Pir care îl învăluie. În 2 cu 19 avem parte de a patra experiență ecstatică simeoniană descrisă de Nikita. E de la sine înțeles că va avea altă consecuție, o altă o rânduire, o altă numărare a vederilor Simeonea, atât timp când ediția Cutsa, acest al patrulea loc ecstatic, este numărat. ca al doilea ediția Hauser e, nu există supratitluri la subcapitole. După o întrevedere cu părintele său, în care acesta îi prorocește o spurire uluitoare în el a Harului, Simeon intră în chilia sa și are loc vederea pe care o denumin ca fiind a patra. Simeon face o prolegomenă a extazului, prezentându-l cu ajutor rapid venit din partea lui Dumnezeu, astfel lumina a ca dimineața de vreme Proimon, și pe neașteptate l-am văzut de sus o lumină strălucitoare, asemenea unui fulger, a strapii. Confort faptul Apostolului 26 cu 13, care i-a priz mintea, a răpit-o întreagă și-a umplut-o de o prea dulce veselie. Închida prezint al patului este ca pe răpirea minții în lumină, unde acesta, unde aceasta, lumina. Pardon, mintea unde aceasta mintea se umple de o veselie extraordinară. Deodată noaptea piere și lumina apare în viața Sfântului Simeon ca o lumină orbitoare a dimineții, ca un fulger luminos care îl învăluie cu totul. Pe când Simeon era cu fața la pământ în urma acestui extas și plângea, a văzut o minune înfricoșătoare, adică a văzut cu, cu mintea un nor luminos Fotoidii nefelin căzând întregime peste el, producând toată plăcerea și dulceața în sufletul lui și la un de har dumnezesc, micșorând până la capăt, grosimea pământească a cugetului trupesc, adică curățindu-i mintea și făcând o văzătoare de Dumnezeu. Avem așadar ca și în extazul și ca și în cazul extazului 1 și 2, o continuitate imediată între extazele 4 și 5. Lumina este văzută ca un fulger, dar și ca un nor luminos care îl sfințește în mod evident pe Simeon. Extazul 6 șasele deschide să nicita, se petrece tot noaptea în momentul în care Sfântul Simeon dorea să-i scrie tatălui său și să-l învețe cum să corespondeze cum să scrie, cum să corespondeze acesta cu bărbații sfinți, cu Andras Agius și, îndeosebi, cu Sfântul Simeon Evolavios. Tocmai când Simeon a început o scrisoare către tatăl său natural, Deodată i-a o lumină infinită, fos apiron din cer și, acesta, și aceasta lumina a sfârșit acoperișul casei sale și a umplut din nou sfântul de o bucurie și plăcere nespusă, astfel încât de imensitatea acestei lumini sfeșnicul, lihnon, care lumina că era noapte, s-a întunecat cu totul. Și iată că din acea Dumnezească lumină a ieșit un glas care spunea apostolului și ucenicului Hristos mijlocitorului și ambasadorului nostru la Dumnezeu. Punerea în antiteză a luminii cerești și a luminii sfeșnicului ai rolul de a sublinia imensitatea luminii divine pe care a avut Simeon, iar extazul acesta este o nouă garantare din partea lui Dumnezeu a Sfințenii Sfântului Simeon Evlaviosu, Părintele Sfântului Simeon. Simeon, după cum aflăm în 3, 24, nu era monah la această dată, deci toate extazele au avut înainte de a depune voturile monahale și înainte de a fi preot. Iată, cu ce experiență a venit Sfântul Simeon în monahism și ca să zlujească în fața altarului, bineînțeles. Dacă ne comparăm pe noi cei care nu avem nimic din, așa, din această experiență, înțelegem ce diferență este între doar între absolviu o facultate teologică sau avea și studii postuniversitare și avea o astfel de experiență extatică, bineînțeles și o cunoaștere scriptică, o cunoaștere din citire a teologiei. Diferența este enormă, e incomparabilă. El era încă novice în mănăstirea Sfântul Mamas. Toate cele șase extaze prezente de Nichita sunt anterioare vieții sale monahale, și le a avut rolul de a-l iniția și a-l pe Simeon în viața mistică și în același timp de a-i spori încrederea în Părintele Său în Sfântul Simeon Evlaviosu. Iată câtă, cu câtă atenție lucrează Dumnezeu în viața noastră ca să ne facă să, să ne încredințeze că cineva e un om sfânt și că trebuie să-l ascultăm pentru mântuirea noastră și să-i fim ucenic și pe de altă parte, cum lucrează Dumnezeu cu cei care se curățesc de patim, cu cât atenție, cu câtă atenție, câtă atenție îi învață, îi de vedere extatice, de înțelegeri dumnezești, și cât de, de, de, de normală și de continuă este această experiență, experiență supra că extazul este mai presus de fire, pentru că e lucrarea lui Dumnezeu în ființa noastră, deci pe de o parte cât de normală pare această creștere pentru că tot ceea ce a trăit un Simeon a văzut în sine însuși ceilalți poate că n-au înțeles mare lucru din experiența lui însă acum când îi vedem cărțile, când auzim viața ne dăm seama ce diferență era între el și, și oamenii timpului său pentru că ceea ce a trăit Sfântul Simeon ca și alți ființi nu erau lucruri pe care le găseai peste tot erau lucruri curente, erau curente în viața lor dar nu și în viața așa extinsă a bisericii nu treau toți așa lumina lui Dumnezeu vederea lui Dumnezeu așa în masă ci, și atunci că și acum numai unii care se curățesc de patim văd așa ceva unii văd și alții contestă ceea ce văd ceilalți, bineînțeles din neștiințe, din prostie, de răutate, de invidie. Simeon intră în viața monahală ca un om cu o mare spurire duovnicească cu mare zel pentru sfințenie și cu o încredere neclintită în sfințenia Părintelui Său. De ce neclintită? atâta timp cât Dumnezeu îi arătase atâtea și atâtea mărturi, extatice pe lângă alte încredințări stând față către față în apropierea Părintelui Său cum să te mai îndoiești după, atâta, după atâta, atâtea dovezi din partea lui Dumnezeu că trebuie să fii iubitor și ascultător de Părintele tău duomnicesc. Însuși Dumnezeu urmări această unire interioară de plină a lui Simeon cu Părintele său și Simeon nu a abdicat de la ea niciodată. Ralierea interioară de plină la viața lui Dumnezeu și încrederea de plină în Părintele său au fost cele două coordonate interioare majore ale noului teolog. Sfârșitul secțiunea 23 -a narază faptul că Simeon a scris această scrisoare tatălui său în mod extatic, fiind de lumină pentru că Dumnezeu îi călăuzea mâna ca să scrie. Nicita folosește expresia dictată de sus din anoten Ritisan pentru că să ne amintească amănunțul că revelarea expresă a unor adevăruri în formă scrisă nu este un lucru singular, cel se regăsește la sfinții Scripturii și în viața multor sfinți ai bisericii. Lumina lui Dumnezeu face iarăși pentru Simeon o zine înserată, în mijlocul nopții și Simeon scrie cele pe care Dumnezeu le grește, fiind înconjurat de Lumina Divină. După intrarea sa monahiz, Părintele nostru trește o viață de o extremă curăție. Acuron eccatartenti, eccatartenti, de o de o extremă curăție, de extremă Sfințenie. În 3.26 Nikita spune că Sfântul Simeon a devenit întreg atenție, întreg plin de căldura Duhului, de de iubire Dumnezească, întreg plin de descoperiri și luminări Dumnezești, tion, apocalipseon, che elamseon. Descoperiri și luminări Dumnezești. De aici încolo nici Nichita și nici noi nu mai putem avea un inventar oricât de probabilistic al Simeonene, Simeoniene. Din 3.26 rezultă că vederea Dumnezească îi devine cotidiană Sfântului Simeon la puțin timp după ce devenise monah. Despre această cotidianitate vederii luminei sunt Nichita scrie Din această cauză și mai înainte de toate, adunându se pe sine întreg din cele din afară, stătea la rugăciune și la începutul zilei ca unul nevătămat de nimic nevătămat de, de demoni, de gânduri merele, de ispite îi se răpea arpazon mintea sus și se unea singhinomenos în mod imaterial cu Dumnezeul cel imaterial neavând gândirea atrasă de nicio grijă nici împărțită în simțuri fără griji și fără, fără răspândire a minții în, în cele din afară Căci însuși Divinul, însuși Dumnezeu, înaintea rugăciunilor sale, o lua dată și învăluia mintea Sufletului Său în lumina Sa naturală proprie, to foti, lumina proprie a lui Dumnezeu, necreată, veșnică, ființia lui Dumnezeu, și îi topea cele pământești din ea, din minte, umplându-o de căldura Duhului și inima de toată veselie. Iată, cât de pozitivă, extrem de pozitivă este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Deci Dumnezeu nu ne umple de, de răutate, de repulsie, de bădărânie, de prostie, ci ne umple de liniște, de pace, de iubire Dumnezească, de veselie Dumnezească. ne împlinește cu totul. Deci cunoașterea lui Dumnezeu și vederea lui Dumnezeu este cea mai pozitivă experiență a omului trăitor în istorie și nici de cum nu este o, o experiență urâtă, clinică, tenebroasă, e, aiurea, ci, din potrivă, este experiența, prin excelența omului, cea care îl face pe om văzător de Dumnezeu. Sânul Simeon se unea cu lumina încă mai înainte de rugăciunea de dimineață, deci abia vrea să se roage și imediat era invadat de lumină. De când se trezea și aceasta, lumina a scotat din sfârșitul orice gând și tinăciune pământească. Nikita sublinează rolul luminii în viața lui Simeon prin aceea că ea îl făcea zilnic cu o minte nematerială, abstras de la orice grijă și realitate pământească. Însă avem la Nichita și o sublinie tranșantă a faptului că lumina dumnezească pe care o vedea i e proprie lui Dumnezeu, că este a lui Dumnezeu, că este ceva natural pentru Dumnezeu e și si. Viața împreună cu Dumnezeu scule de orice impuritate și grijă trupească. Viața domnicească este o viață imaterială, trăită în lumină. Trăită ca unire continuă cu lumina dumnezească. Sfârșitul capitolului 27 ne arată nopțile pline de hara lui Simeon, în care se vedea uneori ieșind din el însuși, prin contemplări Dumnezeu, se unea în chip tainicul Dumnezeu. Din 4, cu 1, aflăm că această umplere cotidiană de lumina lui Simeon se petrecea în cei doi ani de monachism, care au premers momentului hirotoniei sale într-un preot. În 4.30, capitolul dedicat hirotoniei sale, Nichita spune că Simeon, văzătorul în înfricoșătoare pe care le contempla cu ochi de heruvim, a primit preoția după multă împotrivire interioară. Adică s-a împotrivit preoției, dar s-a lăsat convins de Dumnezeu văzând că toate și Dumnezeu și oamenii doresc acest lucru, ca el să primească preoția. În momentul hirotoniei, când prea-înțeleptul Simeon a fost făcut preot de către arhiereu și acesta a rostit rugăciunea asupra lui de hirotonire, el era avea genunchiul și capul plecat în fața tainei, a văzut vedenie și iată Duhul Sfânt coborând în chip de lumină infinită, simplă și fără formă, apeirul fotos a plun, che anideon, a acoperit preasfântul său cap, duh pe care în cei 48 de ani de preoție care au urmat l-a văzut pogorându-se Caterhomenon a văzut Harul Dumnezeu în cei 48 de ani de preoție pogorându-se peste jerfa Sfântă peste cisteri darul ca să le sfințească adusă de el lui Dumnezeu cum el însuși a spus cuiva ascunzându-se, adică spunând că altul a trăit acesta, nu el ca și cum vorbea despre un altul și aceasta s-a scris în zicerile sale în apoftegmele lăsate și în scrierile lui, rămas de la el. Potrivit acestei mărturile Nichita rezultă că numărul extazelor Simionene este imposibil de precizat, pentru că Simeon trăia cel mai adesea în lumina divină, era luminat de către har și era plin de Sfântul Duh, de harul Sfântului Duh. Simeon primește preoția într-o conștiință, într-o vedere dumnezească, văzând harul care venea în el și revăzându-l mereu, coborând peste cinste darul pe care le slujea. Interiorizarea sa cu lumina era și este cu adevărat greu de înțeles de către cei care nu au avut și nici nu au vreo experiență în viața lor. Raportarea lui Simeon la viața bisericii este pe măsură experienței sale mistice și aceasta se vede peste tot în scrierile sale teologice. Înălțimea și corectitudinea teologiei simeoniene nu este dată de stil, de erudiție sau de enfaza retorică cu care îl scrie, ci de măreția experiențelor sale mistice, adică de adevărul și de sfințenie a ceea ce el mărturisește. Experiența, realismul mistic și lui Simeon, realism biblic, realismul biblic și la operei sale, sunt expresia adâncei sale interiorizări cu Dumnezeu, tocmai pentru că existat în morial această unire personală a sa cu Dumnezeu, Simeon a putut produce o teologie cuceritoare, înspăimântător de înaltă și de frumoasă, de Dumnezească. În capitolul al 33, la Nichita descrie postază de liturghisitor a Sfântului Simeon. Împreună liturghisea cu cetele cele de sus, cu putere cerești, șezând în scaunul preoților și aducea întotdeauna a ei, lui Dumnezeu, jerfa cea fără de sânge, într-o vederea Duhului, în optasia nevmatos și cu o formă a feței a idoma de înger. Simeon jugea morial cu putele cerești, vedea pogurele lui Dumnezeu peste cistitele daru și fiind în plin de har, era idoma un înger în trup. Prin adverbul aici Nikita a vrut să spună că Simeon vedea de fiecare dată într-o anume fel, venirea Sfântului Du peste el și peste cistitele daru din fața sa. Vederea luminii de către Sfântul potrivit acestora amănunte biografice nu se petrecea numai într-un spațiu privat ferit de ochii celorlalți, ce avea loc și în cadrul zubelului liturgic, când Simeon era înconjurat de către oameni. Nichita insistă pe aspectul pneumatic al lui Simeon atunci când zlujea și spune el Harul Duhului îl făcea întregă idoma unui foc și aproape de neapropiat Sfedon aprositos, aprositos de neapropiat pentru ochii omenești în timpul liturgiei lui. Nichida vede în Simeon atributele luminii dumnezești pentru că el era plin de Duhul. El era ospir a focului și sfedon aprositos, aproape de neapropia pentru cei care îl priveau. Pentru că era plin de lumină, era plin de lumină de lui Dumnezeu, Simeon e caracterizat prin intermediul titulaturilor luminii dumnezești. Lumina Dumnezeasă care țeșinea din el pentru că era în el îl făcea pe Simeon să fie aidoma unui înger, adică o ființă înfricoșător, de frumoasă și neapropiată minții umane neînduovnicite. Doi dintre ucenicii săi îl văd pe Simeon în ipostaze mistice. Simeon din Efes, Efeseanul, vede în timpul Sfintei Durghii îmbrăcat în veșmânt patriarhal. Patriarhichin, stolin, semn că Simeon putea să fie hilotonit când. Patriarh al Constantinopolului, atâta timp cât Dumnezeu încuvința acest lucru, iar Meletie, tunsă monachist de Simeon, îi mărturisește lui Nichita însă un Simeon nu a acceptat după întoarcerea din exilul nedrept hirotoniea sa într-o într episcop, pentru că și așa el avea prea multe Dumnezească părăție, este o imensă minune și un imens dar în viața noastră adesea vedeam un or luminos zice Meletie a fost un monachist de Simeon deci un alt om duhovnicesc adesea vedeam un or luminos nefelii fotinin acoperindul întreg pe Sfântul Simeon, când stătea în altar în timpul Sfintei puneri înainte, în Liturghii. Și pe drept cuvânt, că cea care se disting prin înălțimea virtuților se învredicește de slava dumnezească. Nichita demonstrează prin aceste mărturii că nu numai Simeon mărturisea despre sine că vede lumina lui Dumnezeu, ci și alți oameni dumnezești din jurul lui se sizau prezența Duhului în ființa sa. Simeon nu se putea ascunde, nu-și putea ascunde sporea dumnezească uluitoare, pentru că însuși Duhul Sfânt era cel care îl dădea de gol și care îl mărturisea ca un sfânt în fața ucenicilor, a prietenilor și a superiorilor săi cât și a poporului care îl asculta. Dar Nichita mai face încă ceva esențial în biografia mistica lui Simeon. El arată că norul luminos au zlava 3000 pe Sinai în tabor, la malul Jordanului lui s-au pe Damasc și în insula Padmos nu au fost evidențe extatice repetabile în economia mântuirii ce prezența Duhului este cotidiană în viața celor care se sfințesc, oricând ar trăi aceștia și oriunde ar fi pe fața pământului. Vederea luminii nu ține deloc de momentul istoric, de rangul social sau eclesial, de vârsta, de sexul, de nia sau starea materială a celui crincios, ci de curăția sa interioară, de sfințirea persoanei sale, care este singura cerință pentru ca Domnul să ne dezvăle lumina sa. Îi să fim ortodoxi și oameni curați, pentru ca să vedem pe Dumnezeu. Tocmai de aceea, meletie îl vede pe Simeon acoperit de norul luminos, al slavei dumezirii, iar Nichita spune că el era ca un foc, ca un înger când slujea. Fiecare percepea pe Simeon începind de Duhul pe măsura creșterii sale, duoricești, și fiecare dintre ei, Simeon, se arăta într-un mod aparte. În capitolul al 36-lea al vieții Sfântului Simeon avem descris un alt text al lui Simeon, petrecut în timpul nopții. Acesta are un caracter special din cauza harismei pe care a primit-o în urma lui. Nikita descrie extazul următorii termeni. Aceasta fiind așadar lucrarea pe care viteazul Simeonul avea avea nascuns în fiecare zi într-o noapte pe când stătea în picioare la rugăciune și își aducea rugăciunea sa de Domnul a văzut o vedenie și iată un or luminos nefelii fotos Pogorându-se din cer prin acoperișul casei s-a așezat peste cistitul său cap și acoperindu-l întreg destule ceasuri, deci a stat în extaz destule ceasuri, destule, o, destule ore, l-a umplut de o plăcere foarte fierbinte și nespusă și de o veselie și o voioșie cu neputință de rostit, iar de acolo auzi și un glas tainic, misticis, fonis, care îl învăța taine străine, Xena, Misteria și ascunse crimena. De aceea, chiar și când acest nor s-a ridicat, s-a terminat vederea extatică, și-a găsit inima în înțelepciunea lui Dumnezeu, Sofia Teu, revărsând apele Harului dumnezeesc. Iar de atunci nu s-a mai avut pe sine însuși, ci Harului Dumnezeu l-a smuls întreg lui însuși și a făcut din limba lui o treste ce scria scuțit, Folosind expresia de la psalmul 44 cu 1, iar din gândirea lui în zvor al lui Dumnezeu, conform Sfântul Baruch 3 cu 12. De aceea, deși era cu totul neînvățat în învățăturile din afară, am atis un panti, ton tiraten, matimaton, teologii sea, e teologii, ca cel iubit și în nopți întregi parcurgea în ordine cele ale teologiei, tis teologias oles, pentru că s-a învrințit de darul apostolic, spunând cuvântul învățăturii, apostolichis axiotis dorias tis didaskalias fimi ca un organ al Duhului, ca o gură a Duhului Sfânt. În timpul acestui extas Simeon primește harisma teologiei. Atunci Simeon este învățat de către Dumnezeu în mod mistic dogmele credinței și Simeon se simte luat în posesie, locuit stăpânit de către Duhul Sfânt, către Harul Duhului Sfânt, care a învăța toate. Nikita nu pomenește la întâmplarea mănântului că lui Simeon îi lipsea cultura și știința vremii lui, adică învățătura din afară. Nichita amintește de acest lucru pentru a pune în prim plan teologia ca harismă tocmai pentru că Simeon este învățat de către Duhul, pentru că a primit de sus învățătura teologică, el este teologul prin excelență al Bisericii. Nichita, ca și Simeon, de altfel, sublinim faptul că avem o reală cunoaștere teologică numai ca a revelației statice din partea lui Dumnezeu, ne spune răspicat tuturor că nu ne putem încrede în propriile noastre deducții teologice, fiindcă Dumnezeu este singurul care ne învață despre Sine că doar El ne poate arăta adevărat a teologie și că pe o primim ca urmare a curăției personale. Teologia este un dar dumnezeu și nu un produs exclusiv al inteligenței umane. În capitolul 69, închită ne descrie un alt text, al Sfântului Simeon, în care lumina dumnezească pătrunde întregul trup al acestuia și îl face pe Părintele nou să fie numai lumină, numai foc ceresc. Într-o zi așadar, cum stătea în picioare la o rugăciune curată și vorbea cu Dumnezeu, a fost o vedenie. Și iată, văducă, a început să se lumineze mintea lui și, fiind în chilie, îi se părea că petrece lumina zilei. Însă era noapte ca la prima strajă a nopții. Și cum a început a se lumina, fenind de sus, ca strălucirile soarelui de dimineață, casa și toate au trecut și a crezut că nu mai era în casă. Că ieșit din sine însuși cu totul, existato, existat-o olos, observa cu toată mintea acea lumină care se arăta ea a crescut câte puțin și a văzut văzuhul și a făcut văzduhul să strălucească și mai luminos și a înțeles că a ajuns cu tot trupul în afara celor pământești. Și cum lumina aceea continua să strălucească încă și mai limpede și s-a arătat strălucind peste el ca soarele de amiază, a înțeles că stătea în mijlocul a ceea ce vedea și s-a umplut întreg în tot trupul de bucuria și lacrimile plăcerii care îl năpădea că ce a văzut lumina însăși atingându-se în imitor de trupul lui și intrând câte puțin în mădularele lui ca toligon, ghinomenon, ientis, melesin, aftu a văzut deci cum puțin câte puțin acea lumină era dată întreagă trupului său întreg inimii și măruntaielor lui și îl făcea întreg foc și lumină pir, olon, chefos fiind învățat de către un glas despre cele ce s-au făcut cu el, Simeon a înțeles că zlava care îl învăluia este fericirea care are să fie dată Sfinților în chip veșnic. Acest extaz reiniția Simeon în existența veșnică a Sfinților, când toți vor avea trupurile pe deplin transfigurate și Lumina va locui în ei în mod veșnic. Prezentând acțiunea directă, intensivă, transfiguratoare, Lumina asupra trupului, Nichita ne vorbește în subsidiar și despre umplarea de plină a Sfântului de către Sfântul Duh, adică de pneumatizarea de plină a ființei omenești. Ceea ce Sfântul Duh a făcut în acest caz cu Simeon nu a fost decât aceea de a-l încredința personal și experiențial despre cum arată pneumatizarea de plină a trupului înviat al Domnului și prin el al tuturor sfinților. Simeon a pregustat în mod extatic starea din Dumnezeu de plină a omului adică condiția noastră satologică aceea de ființe înviate și transfigurate prin Harul Trăimii. Sfântul Simeon a avut nevoie să fie învățat de către Duhul vis-a-vis -vis de ceea ce se făcuse cu el, adică e nevoie de luminare dumnezească expresă ca să înțelegem vedele extase pe care le avem extazele, ni se explică tot de către Duhul Sfânt în măsura în care Dumnezeu consideră necesar acest lucru la nivel personal. În capitolul al 71-lea, Nichita autentifică sporirea uluitoare în Sfințenia lui Simion, că cel devenise doar al Duhului și era plin de carizmele lui Dumnezeu și fiind extrem de curat cu mintea și vedea pe drept cuvânt ca profeții din vechime, i profite pale, vedeniile și înfricoșătoare ale Duhului. Și fiind astfel și având mintea apostolică, apostolichin tin dianian, cât era sub lucrarea Duhului Dumnezeu și era pusă în mișcare de el, avea harul cuvântului revărsându-se prin buzele lui. Psalmul 44, cu lui Simeon în rândul prorocilor și apostolilor de sale nu este, credem noi, o exagerare din partea lui Nichita, ci o observație pertinentă asupra vieții sale extatice. Simeon a avut descoperit Dumnezeu colosale a cu și apostolii și mâna de suflarea praznică. Viea a Duhului făcea publice acor dimosie fi chiar fără voia sa, cele pe care le vedea în descoperirii lui Dumnezeu și în vedenii atunci când ajungea mai presus de fire. Mai presus de fire însemnând în vedere extatică, în extaz. Simeon avea vedenii de la Dumnezeu și tot Dumnezeul împingea să le facă publice, iar această dezvăluire a revelației sale teologii era însă și modul acurat, concret de a face teologie. Simeon nu lasă confiscată teologia în mâna oamenilor necurăți de patimi ce arată prin viața sa ca face teologie, înseamnă să ai harism lui Dumnezeu și că întreg conținut al teologiei este extatic și trebuie primit de la Dumnezeu pentru ca să fie o vorbire credibilă despre El. Și astfel am terminat și capitolul dedicat nevmatologiei și vederei lui Dumnezeu și în podcastul următor vom trece la capitolul soterologic, la soteriologia, la vorbirea despre mântuire, începând cu pagina 112 a Zezei noastre doctorale. Vă mulțumim frumos și vă dorim numai bine!